Det mörka, tjocka måltäcket ersätts av vita måltussar på den ljusblå svenska... Det är viktigt, det är viktigt, det är ett viktigt, viktigt, viktigt meddelande. Nu kommer det program för kulturföreningen Jallarordnet. Det var ett viktigt, viktigt, viktigt meddelande. Ja, det lyssnar till När Radio och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen Jallarhornet Box 42 021 Postnummer 12612 i Stockholm. Jallarhornet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm. Ni kan besöka oss på gunnar1.tk. Vår webbradio dygnet runt är netradion.tk Ni kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer 634252-1. Och vår försäljningsverksamhet. Alltså.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 Och telefonnummer 022560 143 022560 143 0 2 2 så Sen har vi 0 En spegel med massa länkar. Adressen man gäller gärna roligt box. 42021-126-12 i Stockholm. Och vi sänder...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 och jag drar volymen där För att eh, nu ska vi vara ute i direktsändningen här faktiskt Och eh, vi har eh, 23, 10, 12 alltså den 12 oktober 2013 Och vi kör live från Dalarna och det är gunna på 90 minuter 17 till 18:30 Så det är alltså den andra lördagen varje månad jag talar faktiskt ipa hörlurar här som är inkopplade som en mikrofon. Det låter väldigt konstigt men så är det faktiskt för att mikrofonen fungerar inte. Det blir bara massor brum, brum, brum där. Men hörlurarna fungerar. Och sen stång som, ja det sitter precis framför mig här. Och det är den ena hörluren som är en mikrofon. Och den som sitter framför blir som ett puffskydd. Om jag pratar på sidan så här så blir det puff, puff, puffljud. Då. Men om jag pratar nu så blir det inte puff, puff, puff puffljud. Så ser vi ut i direkt sändning här och det går bra att ringa. Och kommer inga samtal så har vi en hel del fram till 18.30. Och eh, vi har en högtalad telefon som är inkopplad som låter så här. Vi kan ringa upp ur live här. Vi ska om hon är hemma och kanske hon kan svara på... 13. Ja. 17. 16. Och 20. Jaha. Jag att det plasslar här så här. 14, 16 och 30. Hon hörs då? Och även om du bara går på en kanal här så är det ändå mono. 88 ligger i mono-läget. monolege. 95,3 95, MHz ligger i stereolege på vi sänder. Vi får sända på 95 om vi kör på 88 som ligger i mono. Och det låter konstigt faktiskt att man kan ha hörlurar som... Mikrofon, men så blir det faktiskt där. Och även trådlöst kan man överföra signal och ta emot på en sån högtalabox och förrän, som jag testade igår. Vi har egen kanal på internet här som heter netradio.tk. Det finns på flera olika adresser. Men vi ska försöka med telefonprogram och kommer inga samtal så struntar vi telefoner och har en hel del annat att lägga upp här. Vi överför ett stort arkiv också Som heter Mix 88 MHz Det kan ni söka på på internet Och vill ni medverka här Nu är Skype inte med idag Men 0225 Och sen är det då 60 143 Alltså 0225 60 143. Jag har skickat sms Och meddelat lite folk på Facebook Jag fyllde 53 år också häromdagen Jag vill tacka en gammal kollega från statens järnväg jag höll på att säga, från central där. Jag städade ju tågen de sista åren. Det var ju uppsagda personal och avtalen försvann och hundratals fick gå hem. SJ tog över tågstädningen och de tog tillbaka sin växling också, så att här försvann ju helt och hållet där. Eh, Tråkigheten med den här bolagiseringen som var. Och det var Helena och gammal kompis från Haninge också, Lasse Gustafsson och min moster på Söder också. Lotta fick jag vikort ifrån. Och äh, Kim Blomqvist skickade evikort också va. Och så var det väl en tågmupp också på sådana här tågforum. Så att äh, ni kan alltså ringa lokal på 60 -143. Vi ligger ute live via datorer och internet men Vi har anslutit det här via program som heter Winamp ansluten till en server. Man har fått så här olika uppgifter av äh, Anders Hultman. Och äh, ja, man kan prata mycket om det, te det tekniska och allting kan gå snett. Ett program kan hänga sig. Förra lördagen så var det ju katastrof. Det var ju strul och internetuppkopplingen efter nästan en vecka hörde man av sig på all tel och frågade om det fortfarande var tekniskt fel här och sen var det strul med mikrofoner och glappkontakter Allting kan gå fel. Det finns till och med en kamera här som kan filma mig. Det är ett gratisprogram från USA men det bryts av med reklam där. Jag har problem med det också. Jag måste kissa på nätter och dygnet runt dygn måste jag kissa titt och titta och titta. Så det är ett otroligt kissa hela tiden. Och en snorlig så har jag också. så att uh, Nu ska jag faktiskt ta och här och blockera mikrofonen nu ska jag säga. Sådär, jag har faktiskt en liten knapp att jag kan trycka på när man ska... Men ni kan alltså ringa på 022560 143 Och det är som högtalartelefon som är inkopplad här Då hör du den Och äh, 88 ligger alltså i läge. Så att, äh, Även om en signal är på en kanal så gör det ingenting Det hörs i alla fall i mono Kopplat då. Så här har vi gjort en spellista här Lite improviserat Det är när jag tittar idag på Radio här Man ska ju då vi kör ju alltså på internet då På flera olika adresser Man kan gå in på gällarhonet.tk Gunnar.tk Gunnar1.tk Så spelas det upp automatiskt där Radiosverige.tk Jag kan se också att nalsol.se är borta Och ni kan bara använda nalsol.tk En ganska ful sida Som är gjort med HTML-edit-programmet Men det finns en hel del länkar där Som fortfarande fungerar men det kan vara döda länkar också Men det är en hel del som är upplagt med gamla radioprogram och liknande uh, Här är då tre stationära datorer och en laptop också Och mikrofoner som är nära datorer kan åstadkomma att Man hör datorerna, hur de låter och sånt Men jag tycker att den här, jag är alltså en jag pratar i Det låter konstigt, men uh, För jag trodde att jag pratade i mikrofon Men det visade sig att den var död, den kontakten Utan det var alltså hörlurskontakten jag pratade i och det är den ena hörluren. om det sitter en hörlur framför här i en sån här båge, nu vet. Så då är det som är puffskydd här faktiskt. Jag kan höja upp så här så det blir. Jag hittade också en förstärkning också på igenom. En gain som stod på hälften så man kan bli starkare signal. Jag läste inte grann med ett annat öra också och hörde att det går och gick ut här på sidan. Det kan också läcka. Så det är väldigt mycket med det tekniska att tänka på. Men förra lördagen var inte bra. Det var fel på internetuppkopplingen här och det var glatt kontakt i mikrofoner och det var en stång som låg emot en dator och då hör man vibrationer och en mörk doft ljud från en dator som höll ut. Den står och surrar för datorer hör en massa oväsen. När det gäller en laptop som står här en bärbar dator som jag köpte väldigt billigt den kostade lite över 2000 så var det frakt också, en HP 655 så har den fått en kylplatta med en stor jäkla fläkt under som kylar ner hela laptoppen. Den är ju normalt sett en mycket liten fläkt och blir mycket varm. Men den är alltså svar hela tiden. Motsvarande lösning för en stationär dator skulle vara att man köper en stor jäkla fläkt som blåser mot det här gallret på sidan. och blåser in kall luft in i datorn. Men hur som helst i alla fall så kommer det säkert inga samtal tyvärr. Men jag sitter ju här och lyssnar på gamla kassetter Vi hade ju studiet 36 också på nätten och sånt Och Gotlandsgatan, det var ju mycket Telefonprogram på närradion Men tydligen så är intresset väldigt dåligt För det här med telefoner och sånt De som ringer till Farbo J Det är ju i princip en liten styrka med samma personer Hela tiden, år ut och år in va? Så att eh, Vi håller på en liten stund till Och så ska jag välja ut någonting och köra ut istället här För telefoner, för inte kommer något samtal Men eh, tekniskt så går det alltså att köra internet och datorer. Man är inte beroende av sändningsstudios i Stockholm längre rent tekniskt. Va? Och man kan även ha en liten kamera här som är här som kan filma mig samtidigt då. Man kan synka alltså. Man kan se man ser mig helt enkelt på, på, på internet på samma gång som jag pratar här. Det, det är... Men jag tänkte säga så här. På internet så finns det ingen ansvarig utgivare. För att ska man köra live-program alltså på internet med telefoner och sånt då måste det finnas en ansvarig utgivare och man ska skicka in personbeviset och att man inte är i konkurs och att man inte är underförmyndare och sen ska man ha föreningspapper på att man tillhör styrelsen och sen ska det betalas avgifter och sådana här saker så att på internet så kan vi inte ha direkta program förutom tekniska tester utan mikrofoner och liknande då. Det går ju att lösa genom att man har samtal Med folk och spelar in i förväg Alltså bandar kan man säga då, Sen, sen, sen det körs det ut senare på, på internet så heter det inte Sändning egentligen Och inte radio heller Fast man säger så, det heter ju streaming Det blir ju då strömmande helt enkelt eh, I Sverige här Och det är helt lagligt också att skicka upp Musik och annat på musicwebtown.com Det är helt lagligt Det är inte olagligt att skicka upp material där Där får man skicka upp och det är strömmande helt enkelt. Med ett puckhjul här. jag kan sitta en bit ifrån ett uh, Så att 0225 Och jag ser på en klocka här. Vi tar fem minuter. Och kommer ingen samtal så struntar i telefoner här. För det verkar inte vara en intresse för det. Vi har väldigt mycket material här måste jag säga faktiskt. Uh, Lennart till exempel som har ringt i många år. Han har ju själv pratat i radio. ...på flera olika föreningar och här finns det olika inspelningar med honom här. Han håller nog historiskt föredrag här på 28 minuter. Han medverkade med tillsammans med Thomas Johansson på... Uh, ...Ida Wallen var det väl då som jag spelat in här. och Jag har ju tackat Hasse Andersson i Stockholm också som har genom flera år skickat inspelningar från 88 MHz, men också en hel del från Sveriges Radio, och där vet ni vad som gäller. Däremot ska man besöka radiogodis.se Där är det alltså hundratals med Sveriges Radios favoritprogram, ända sedan Sven Järring. Och hur, man, hur kan man spela in Sven Gärring på, om det var på 30-talet där, han spelade fotboll med Sven H.F. Sandra. Det är alltså privata inspelningar som är upplagda i hundratals på radiogodis.se I Lindqvist driver vi också då radiohistoriska sidan på internet Och nu har också Gerard Lindemark satt ihop nio stycken program med Radio Nord Revival För 2013 som sänds ut varje onsdag på Mellanvåg 14.85 det är alltså 14.85 på Mellanvåg på RadioNord.lv på internet Det är alltså i Riga i Litauen Och för att, då översätter jag lite grann i sammandrag på engelska också Johan Lindemark och Ingmar Linkvist Och jag har de här programmen också Det är på en timme Varje onsdag klockan 21-22 till på 14.85 Mellanvåg på internet Det är RadioNord.lv Det är Radio Marikur, kallar man sig för det kom även ut en bok om Radio Syd Med tio stycken program på en halvtimme halvtimmes program, tio stycken Men det fanns ingen uppgift på hur man beställde Den här boken och de här CD-skivorna Annars är det inspelningar från Radio Nord och Sen finns det Radio Luxemburg, Radio Caroline Och Radio Nord allt Vad de heter, de här olika piratstationerna uh, Jan Kortschak uh, kallade sin pappa Jack Kortschak för en radiopirat Men det är ju totalt fel uh, Hans pappa var ju absolut inte oraglig Utan de stängde ju då Radio Nord innan den här piratradio-lagen piratradio, pirat, kom. Här har vi inspelningar också som jag har ut där Britt Wader besökte Olof Palme och försökte få till dispens, men det fanns ingen som helst möjlighet till det. Hon tog över det här danska Radio Merkur och gjorde om det då till Radio Syd. Utan det är Sveriges Radio, sa Olof Palme, och det är bara Sveriges Radio som ska få ha radiosändningar i det här landet då. Uh, 1970 så har jag för mig att, att man försökte driva igenom ett försöksverksamhet i Sverige med någon slags föreningsradio. Det kanske inte hette närradio. Men 1979 så började man med försökssändningar uh, på, med närradion. Och jag tror det var 81 eller 82 så fick man ett beslut om att närradion i Sverige skulle vara kvar. Och det betyder ju väldigt mycket. Men faktum är ju då att Stockholms närradio var 20 watt och de andra sändarna i Sverige de var låg på 10 watt mer, mer var det alltså inte i effekten då Stockholms nära ålder på 88 megahertz hade 20 watt och låg på Hödtorget högst upp på det femte höghuset så att det hördes ju ut i Halinge, ända bort i Södertälje så tack vare att det var ett mycket mycket högt eh, radioläge och antenner och sånt så var det 20 watt och hördes ändå bra långt va men eh, de flesta människor i det här landet har ju aldrig någonsin hört talas om de här programmen som gick eh, nya dimensioner till exempel eh, han eh, Tone Eckart, han bor uppe i med idag Jag har ju kontakt med honom och skickade också ett program via internet, han kunde lyssna på på sig själv, från eh, början på 80-talet och så Lasse Lundberg till exempel nu som närmar sig 60 år som höll på med de här pop, popstationerna som var, men det var just de här första åren som man tyckte att det var kul med radio att de körde popmusik och hade nattsändningar och sånt, och sen var det ju nattsändningar med och det var ju en sån trodde blandning också på föreningar olika typer av religiösa föreningar, det var ju slags radiostudier, folk var fulla och somna liksom, och det var mycket bråk i radion eh, mellan olika föreningar, så att det kom fram i radion också, va? Och, eh, och så det var tråkigheter så att säga och studios stängdes igen och jag hade ju då Studie 36 sex tag i min lägenhet i midsommarkransen hade jag ju faktiskt äh, det finns mycket att berätta man kan inte komma ihåg allt men jag minns ju ändå så att säga, jag har ju kvar en del tekniska saker här tyvärr går en del tekniska saker sönder också va? och äh, det är tråkigt alltså nu pratar jag alltså om hörlurar här som fungerar som någon slags mikrofon konstigt nog och eh, det verkar inte vara intresse för att ha sådana här telefonprogram heller Och på internet kommer vi alltså inte att köra live För då krävs det ansvarig utgivare om man ska skicka in olika dokument och liknande Till de här byråkraterna på Radio och TV-verket Men eh, vi har väldigt mycket material så att säga, på, i sådana här spellister som ligger här. Det är olika inspelningar och det är så otroligt mycket på internet. Fantastiskt. Man kan söka sig fram. Det kan vara på engelska och så vidare. Det gamla historiska föredrag och liknande här då. Så att vi får en sista chans att ringa på 60 143 Annars så kommer vi snart att ändra det här. ...och köra någonting helt annat än den här mikrofonen som är alltså en hörlur, som hörlur. Den är kopplad från ett kassettdäck som heter Dux. Jag hoppas verkligen att vi kan helt enkelt få ordning på det tekniska. Det ska vara slut på massa strul och, och sådana här saker va. Jag har beställt också ett litet data för 99 kronor här som jag ska koppla in. Det som finns här det ligger kopplat mot en hö högtalartelefon... Och det andra är så här vanligt hett så Som man måste koppla in eh, Förresten fick jag ju kabla Ja det kom ett samtal här så att vi ska ta och Ja vi har ett samtal här, allå? Nej Ja det ringde faktiskt men det var ingen där Jag beställde kablar från Piteå faktiskt 10 meter med 3,5 han i varje ände Och och faktum att de kom fram på en dag. Från Pitio till Dalarna på en dag. Och så var det en liten specialkontakt med, med hundar på varje sida. Och där har jag också motsvarande med haner i varje ände. Så jag att det är otroligt massor massa sladdar och kablar och apparater och sånt. Jag har ju tagit bilder på hur det ser ut i kontrollrummet här. Jag ju filmat också. Uh, ja, det kom ett samtal men uh, nu är linjen ledig här. Så kommer vi hitta... Ja, nu är du ute Hallå? Ja, du är ute, Saming Jaha Ja Ja hade Du hade inte något på hjärtat? Ja, men det är ingen, Jag har ju dig prata här Och Jag har ju inte mig själv i radion Nej, men äh... Gör du inte det? Nej Ja, men det är fördröjning ju Är det fördröjning? Det, det, får ju, det tar ju ett tag innan du hör dig själv Det kommer inte direkt Det kommer efter en stund Ja, ja okej okay då ja, Men det var ju Jag försökte ringa Men det gick, gick inte att komma fram nu, överhuvudtaget. Ja, Du kommer fram nu va Och det är alltså fördröjning på internet ja. Eller om ja, man lyssnar på sändar Det kommer efter ett tag så att Nej, ja, jag, jag lyssnar ju direkt på radion Ja jag vet att de har ingen men lyssnar på mobiltelefon eller Iphone, då är det fördröjning men annars brukar det aldrig vara någon fördröjning. Ja, jag ser på en annan dator att det rör sig på staplarna här så att när vi pratar, och jag pratar så rör sig staplarna här på en annan dator. Så att det går ut fast det går, det tar en stund innan, det kom, innan, innan signalen kommer fram via, via olika server och sånt där. Så att det, det, det släpar efter helt enkelt då. Ja, ja. Nej, jag tänkte bara att du, ska se, du sa så här om att det är väldigt få människor som ringer till programmet och det stämmer ju överlag. Men så är det faktiskt överallt Jag tänker, ring 1 På Sveriges Radio Där är det ju faktiskt i princip Så att hela Sveriges befolkning möjligt att ringa in Men det är oerhört lätt Att komma fram till det Jag har ringt, en, jag har ringt ett samtal Nu 14 dagar Man får aldrig vara med för att man har fel ämne Men det är Ofattbart många samma röster Hur ringer och får komma fram hela tiden Jag är lite stark i mikrofonen Tycker du det? Att det är för starkt? Ja, jag, är lite jag sitter för nära mikrofonen kan jag kan sänka ja. ner min mikrofon Ja hur det är alldeles utmärkt Ja äh, det är mycket mer tekniska här faktiskt Och det är svårt att få att fungera exakt Förra lördagen, förra lördagen till exempel var det fel på min internetuppkoppling Och glappkontakt till mik mikrofonen liksom att det är så ja, mycket... ja det det men nu, nu tog jag upp ett ämne Ja, ja. Att ring P1, det, funger det fungerar ju så här N När du ringer till Sveriges Radio när du ringer... jag, jag vet hur det hela fungerar Men jag kommenterade ditt inlägg Du sa att det är samma person som ringer Och min erfarenhet är att När du ringer i Sveriges Radio Så är det samma sak där Det är samma personer som återkommer hela tiden Ja det är konstigt alltså, men, Jag säger så här Man kan inte ringa till Sveriges Radio Och få komma ut i en sändning Utan de har någon slags jäkla... Det är en du kommer till. Ja. Och så säger, Vad säger de då? De säger så här, vilket ämne vill du ta upp, säger de då? Ja. ja. Det, är, det är ju censur, va? Nej, det är det inte. För det har även Robert Asperg börjat med på Radio 1. Men du får inte komma ut i sändning. Nej, du får komma ut i sändning. Men skillnaden är att om du ringer Radio 1 och Aspar då kommer du direkt ut i sändning. De har ju bara en... en de har kan man säga en då att du, du inte ska ringa in och ha en massa och, och konstiga och börja och skrika och liknande. Det var ja. vilket ämne du vill. Ja, jag har så mycket olika saker för mig här, men ibland har jag hört förut i alla fall så var det mycket så här lämnat ringde ofta in och då kallar de honom för historielennart. Ja. Och ibland så ringer du in va? Ja, jag brukar ringa in en eller två gånger i veckan. Jag tycker Robert Ashberg, han har mycket svordomar tycker jag. Ja, det må ju vara hänt, men du har möjlighet att säga vad du vill. På radio 1. Ja. ja, Jag är ett radio. Då har jag alltså en telefonslösare. där är först en slösare mot som lämnar de ärenden till en producent som i sin tur bedömer om du har möjlighet att vara med. Ja, jag brukar gå in på ä, olika saker på internet Och göra kommentarer Alltså på Dalernas tidning Och här dal var jag inne på en engelsk tidning Någonstans i England Vad den har hett Ebtimes.cu.uk Hette det Så då la jag in en kommentar där på, Alltså på engelska va Men vad tror du själv att du ringt i ringen Nej, faktiskt inte jag vet ja, inte, R Raffer Pettersson ringde in så många år sedan Men då kom han, han kom in precis Han kom in när det var, det var bara fem minuter kvar på sändningen Så att det blev väldigt äh, liksom... jo, jo, Jag har ju varit med många gånger på Ringpet, Men jag vill bara säga att det är väldigt få människor Som har mod att ringa in Och stå på en åsikt Du kan det komma så att det, det, det, Man säger så att det är 800 000 Som lyssnar på äh, Riksradions p Ja Och inte, det är inte fler som ringer till p ring Än de som ringer Nej men alltså det säger väl någonting om någon och vi ser att åtminstone en tredjedel av dem som ringer in är utlänningar. Och det visar vi kanske på mentaliteten att svenskar är oerhört konflikträdda och vågar inte. Du säger själv, du har ju ett program där du ska bedriva politik men du ringer inte och, och e, säger vad du tycker. Och så gör man inte det. Ring Pet. 1 Ja. Ja. Det engagerar sig folk inte för det skulle du kunna få en majoritet. Det är ganska stor de majoriteten vi talar nu om de som man har. SD, och, alltså demokratiska åsikter och liknande. Varför är det så få som ringer in? För Det är ju så här att Sveriges Radio, de väljer, väl, de väljer ut alltså vilka som de... Jo ringer. det vet jag men, men om, om, eftersom det är så lätt att komma fram jag har ringt nu i 14 dagar om ett ämne ja. och jag har bara behövt ringa ett samtal och kommer direkt fram till slutsen ja. om det skulle vara många som skulle Nu går inte att ringa till Ring för, för spelare till exempel. Där är det ju omöjligt att komma fram till eh, någon sluts för då ringer tusentals människor till Det fanns ett program på närrådet Som hade en, en censursluss Och det var nämligen IAP Europeiska Arbetepartiet där, där fick jag komma fram till en telefonsluss en gång oh. Och jag tror inte Jag kommer inte ihåg om någon släppte ut mig i sändning De andra föreningarna som var i, på närrådet På 80-talet i Stockholms närråde Och de hade inte någon sån här äh, Telefonsluss liksom, Förhandscensur för Eller vad de ska kalla det för va? Jo. Alltså jag kan förstå ju för sig som Aschbergs program Där har ju, Det finns ju då ett gäng killar i synnerhet Om de ska ringa in och, och skrika Och väsna och liknande Bara så ja. att Ja lite barnsligt på uppertalt Att uh -huh. man måste ha någon som sorterar bort de rösterna Men du har ju möjlighet att säga din åsikt Ja uh -huh. Så det får ju ge honom hedersa i alla fall Att de har ett program som kan ge alla möjligheter Och du kan ju ringa till Fylking Och du kan ringa till alla de här Och prata om det ämne du vill och det tycker jag är, ska vi faktiskt få en guldstjärna för. Hörde Men jag vet också ja. att det var några äldre män som skapade någonting som heter musikupproret. De ville höra lite mer typ jazzmusik och sånt. Och då ställer jag frågan att varför ringer ni inte in i radion och ställer eh, liksom de till att vi, är vi vågar inte. Vi är inte vana att prata i radion. så alltså man vågar ja. inte ja. stå för en det är nog den fegaste folkgrupp som finns i om, man säger, om man säger lokalradion i Sverige, Sveriges Radio, så är det mm. väldigt mycket skvalmusik där. Alltså så här uh, ungdomsmusik. Alltså, som, som... Det var en gubbe till exempel här ute på Dalarnas tidning som sa det att han var så jäkla trött på den där skvalmusiken på Radio Dalarna. Alltså det kom ingenting som de äldre kunde lyssna på någon gång. Kommer ihåg vad han hette han var äldre alltså. Ja, men jag kommer ihåg vad han hette. Ja. Ja, jag jag har den artikeln. På, eh, han han, tittar inne, han står och lyssnar med, med örat på en radio liksom. Han tycker inte om eh, den här popmusiken Nej, jag skulle tro att det är en, han har ett, ett ganska känt namn. Har, han var med i den här föreningen Musikopprovet. Ja, jag ställer frågan. Jag, jag mejlar honom och ställer frågan. Var, varför går det inte ut ur radio och säger det? Han menar på att nej, ja, vi, vi torsar inte, vi, vi är inte vana vid att stå för våra åsikter. Jag kan, jag kan berätta så här. Sverige har ett system att det finns alltså speciella musikproducenter som väljer ut musiken till Sveriges Alla samtliga lokalradestationer. Ja, de, de som jobbar på lokalradio får inte själva välja ut sin musik där. Nej, det är ju Kerstin Bären så Jag pratade med Bert Karlsson att ja. det är någon kvinna som jag får namn på nu i Skara som är musik. Eh, en av, av de högsta musikproducenten Som bestämmer om att de får sina De är ju alltså genomkorrupta För det är ju stora amerikanska skivbolag Som ger dem eh, vad de ska spela får, får de musiken Eller köper de in den? Ja de får musiken naturligtvis Men från de har ju Licenspengar så de kan ju betala också De, Men de, du kan ju vara säker på Att de är ju genomkorrupta De får ju naturligtvis eh, det säkert en besiktning för att spela just en musiklista som Warner Brothers eller vad det heter, ett musikbolag som ger dem möjligheter. Det, det skulle vara intressant om någon kunde ta upp sånt. De här ungdomarna, de går ju väl till skolan på dagtid. Alltså. Det är ju väldigt mycket här popmusik på, på, på lokalradion. Jo men jag tror inte ungdomar idag lyssnar man på Spotify och iTunes och sånt alltså. Men lokalradion borde egentligen vara ute mer och göra reportage så att säga. men repor, ute på stan så, så borde de ju jobba mer. Ja, det borde väl alla journalister göra. Och sen, sen bryter de i lokalradion också på dagtid och kör, kör ett program som kommer från, eh, från eh, Stockholm, Göteborg, Malmö så här efter tre, vad det heter, va? Ja. Det tycker jag också är fel, för att är det lokalradio så ska inte riksradion gå in då ju. Nej, men lokalradion har ju bara då som det finns ju inte men nu du, du, du håller ju på med, med, med webben och sånt. Men nu, nu kommer det här, vad, vad kallas det nya radiosystemet? Ja, man, ska, man har ju ett beslut här att om nio år så har hela Sverige fått installation av eh, digitalradio radio ja, DAB ska DAB Plus Ja, och då kan man ju liksom bli mycket mer stationer ja. Och sen kommer man att koppla bort alla FM-sändare, även för kommersiella stationerna Och sen blir det bara närradion kvar, för där finns inget beslut på att närradion ska bli digital Utan då är det bara närradion som kommer använda FM-sändarna om ungefär en tio år Ja när jag pratar pratat till exempel med i Robert Aschberg så pratar jag med kulturminister Liljerov och ställer frågan varför får tidningar press för att en halv miljard kronor ja. som inte bär sig. men om du ska starta en radiostation då måste du betala koncessionsavgifter på miljoner och vill du starta en tv får du betala en tv-koncession på en miljarden och liknande. vad finns logiken? Ja... Ja, men det kanske finns någon annan som... Eller, eller, eller, eller det är det att alla dessa som får massa så här med pressstöd på olika främmande språk som inte, du, varken du eller jag fattar ett jotta om vad det står där? Nej, men alltså vi har ju röstat fram en politik som ska göras här i multikulturellt och då får man ju ta de konsekvenserna, ta det hela och men, inte bara hela, ja. men jag tycker att om det är någon nu som mot moda, någon, någon svensk biologisk transformation som eh, bevisligen kan stå på utan att sakna kan du ringa det här numret 0255 oh. Det är, är det 0225? Rösten? Ja, så alltså 6043. 0225. Och 6043. Du, du är med alltså på p 1 och sen är du ju med ibland på Radio 1, va? Ja, jag är med på Radio 1 betydligt oftare än på p 1 Ja, det är det, ja Jag skulle däremot, det jag vill framföra nu som jag har försökt med i 14 dagar när jag kommer fram till slutet, det är säga det. Varför ska Sverige ta emot dessa turer från Syrien i, i, i synnerhet? Du ser bara stora, starka, friska män i för ålder som går omkring. De är inte krigsinvalider, de är inte brända i ansiktet, de har inga problem överhuvudtaget. De har lyckats smita undan, medan svenska män och kvinnor ska skickas ut till FN-tjänst och kasta stannierna åt dem. Nu ska jag vilja ifrågasätta vad Sverige ska ta emot män som flyr på sin militärtjänst. En annan lustig sak är att Socialdemokraterna vill återinföra mönstingen för män och kvinnor och har strids stridskompanier på Gotland som de själva en gång i tiden var med om att lägga ner och, och ta bort mön mönstingen i Sverige. Nu vill de återinföra den, va? Ja. Men vilken, vilken, sväng, vilken konstig svängpolitik, alltså det... Va? Ja, det, men det, är det kanske om med arbetsmarknadspolitik Att göra det snarare ja, ja. Eller som sagt, 0, 2, 2, 5 Och 6, 1, 2, 3, och så är det så Bra, då. Och det kan vi kan ju spela lite mer av svensk musik Och inte den där bedrövliga hårdrocken uh, Och så är det så. Hej, hej, hej Ja, det kommer ett samtal eller fall till slut här Och jag tror att den här mikrofonen jag har Är ju väldigt, väldigt stark uh, Faktiskt här, det är mycket, jag sitter ju mycket nära också Så kan jag kan ju sänka ner rösten lite grann Det är så det spricker där, det är jag har en sån medhörning ibland som jag måste stoppa in en liten, nu har jag sådana stora hörlurar på mig så här, sån nu och så ska man få in en sån här pytteliten hörlur i ena örat jag ser på stakar på nej ja, det kommer i alla fall ett samtal men det är ju dåligt det här, jag har ju skickat sms till folk och, och, och sånt på facebook och liknande uh, jag tror att vi kör någonting här nu uh, vi tar en häftelåt med Alf Robertson här faktiskt, Då ska se här Tjappa på en stod Leta på en plats Försök försöker hitta Jerry Lee Går du hit, Tjapp Jag ställde klockan på väckning till Limonje Snacka jag att men Förverkningen av tur ibland Vem kunde väl ha Att vi får kunde hitta varandra. Går du hit, Tjapp Jag ställde klockan på väckning till Efter tre uh -huh. Jag håller det jag lovar Det ska ta upp mot dig <laughs> Så då har du iskallt Jag klockan på väg Till i maten i dina Och du säger hur du vi vill ha För jag är så Sagt bort Säg hur du Nu så vi tar en fin Vitt här dag vill är ta Början av Tore och läsa från början här uppe. <skratt> <skratt> Sverige, där björkarna susar och älvarna brusar. Där vi går över dagstängda berg och djupa dalar genom granskog och tannarsalar. Upp på röda tubor tågar vi förbi stugor. Hör som kvittrar och som jältor som knittrar. Du gamla, du fria, vill du leva eller dö nu är det inte. Jag och gatukontoret gott, för god nid och stid när du varje morgon hämtar min bil. Bostadsförmedlingen som registrerar min bön och låter mig hoppas i kön. Och jag tackar alla kanslin för texter och breven där jag slapp förstå jag tackar för alla folkare och alkoholister som min fru mina barn slipper på ensamma på stan. Och mormor och morfar tackar för ni varvade var så för de slipper utan. alls. jag för Jag tackar massmedia som gör livet rikare genom att få mig att förstå att knarkungar, ronare, advokater och skattesmitare har det så svårt så. Jag tackar alla stadsplanerare för att lite gamla hus förfinna. Statt så man slipper något mer. Och jag tackar skolsystemet för dess nya budskap som vi undgår kunskap. Hej! Förordningar, förbud, regler och lagar så ingen roar sig eller vet hur man klagar. Och om blir fler. jag måste vara sjuk längre. Svuk! Svuk! Jag tackar alla politiker och deras ordflöde så att jag inte behöver bestämma över mitt eget öde. Jag tackar arbetsgivare och fackföreningar för att det slås som våra löner så att jag slipper ha till mina söner och politen för att de motoriserar och expanderar så man slipper möta någon som patrullerar. Och, patrullera. och skickvården för personalkont- och enhetsrullkunder så vi åberjer relationer och emotioner yes! Ja. tackar tacka för undan man att fäga upp för att inte att spränga barna. De gör sångerna mest i dagens tunnelbana. Hehehehe. Jag tackar litmäklingen och företagens samvete, så vi slipper brus som arbet. Och jag tackar alla av datta och deras skon. Så jag slipper gynna på egen råd och slipper tänka själv helt adekvart. Sverige, där björkarna gluttas susa och älvarna upphörsas brusa. Där vi koblar kraftverk, berg och atomavstängda dalar, nedhogen grannskog och talar stumma dalar. Du gamla, du fria, vad fan inte var det bra längre? Vad Vikingar i västerled. Danskar och normen dominerade i de stora vikingatågen västerut. Men också folk från nuvarande Sverige tog del i dem. Ombord på vikingarskätten var män från de provinser som från denna tid började räknas som norska och danska. Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge. Att skåningar deltog i Gångerolfs kolonisation av Normandi tycks framgå... Av många bynamn som för tankarna till deras hemland. Byn Etaland i Normandie svarar mot Omslunda i Skåne. Ogby och Soxetopp mot Hyby och Saxtorp. Och Ivto erindrar om Ivet ofta. Också i Danelagen i Östra och Mellersta, England, finns en rad ortnamn av omisskännlig dansk-skånsk typ. Också många svear och göter for västerut. På de svenska runstenarna från tidigt tusental förekommer namnet England lika flitigt som Grekland. Flera stenar berättar om krigare som farit i viking med danskar och uppburit skatt, Danageld, i England. En sten vid Husby Lyhundra i Uppland är rest till minna av Sven som dött på Gylland när han skulle fara till England. Om den döde hövdingen spjut berättar en sten vid Kula i Södermanland att han varit i väster och stormat borgar. Och i Nävelsjö i Småland finns en ståtlig sten rest över den döde Gunnar som hans bror Helge har lagt i en stenkista i Bath i England. Långt tidigare än de kort före år... 870, var två män, svensken Gardar Svavarsson och norrmannen Naddod, på väg västerut. Utanför färöarna drev de ur kurs och upptäckte då Island. Deras rekognoseringar inledde kolonisationen av denna ö. Bland landnamnsmännen på Island nämns Helge den Magre. Hans far hade en tid bott på Irland. Och hans farfar var en viking från Götaland. Det som krigare och rövare vikingarna främst blivit kända västerut. De kyrkliga analerna har inget annat att berätta om dem än att de plundrade Guds hus. Vikingarna visste av erfarenhet att kyrkorna och klostren var rika på guld och silver. Eftersom många av dem låg nere vid kusten var det naturligt att nordborna riktade sin aktivitet mot dessa dåligt bevakade skattkammare. Det är tragedierna och katastroferna som bevarats i dessa krönikor. De era vardagliga händelserna nämns inte. Ändå vet vi att nordborna också kom som fredliga bönder och köpmän. Många av dem gifte sig med kristna kvinnor och slog sig ner för gott i det nya landet. De grundade nya städer, öppnade handelsförbindelser mellan länderna och lärde sina nya landsmän att bygga fartyg med köl och segel. Dublin var vikingarnas handelscentrum i väster, på samma sätt som Novgorod var det i öster. Arkeologer har nyligen grepp fram vikingastaden i Dublin. Den låg nere vid floden Liffey, dit nordborna kunde segla och lägga sina skett vid den långa träbryggan. I staden fanns verkstäder för metallarbetare, bronsgjutare, vävare och träsnidare. De otaliga föremål som tillverkades här tog vikingarna hand om och sålde vid de många handelsplatserna på de brittiska öarna. Vikingarna höll sig med husdjur i stan. De snarade sjöfågel och fångade fisk, musslor och ostron. De åt också frukt i förvånansvärd mängd och variation. Äpplen, jordgubbar, körsbär, plommon och nötter. Man har hittat kärl och krus av alla slag, men inte ett spår av det goda öl som våra förfäder hade rykte om sig att tillaga. De har tagit hemligheten med sig i graven. Ett poetiskt uttryck har förknippats med vikingarna. Det är ordet vikingalyner. När vi hör det tänker vi på järvhet, hjältemod, begär efter strid och ära. I Dublin upplever man dem på annat sätt. De var kloka, försiktiga män som krök fram längs kusten och gav sina prosaiska namn åt landmärkena vid de farliga passagerna. Gräsholmen, Getholmen, Musselviken och Flataholmen. När den norska kungen Magnus Barfot år 1102 steg i land för att erövra Irland vägrade vikingarna i Dublin att följa honom. De uppmanade honom istället att slå sig till ro och vara rädd om sitt liv. För de var vikingatiden redan slut. Två bildtexter. Som ett minne från den krigiska delen av vikingatiden står detta ton kvar på Irland. Strax intill ligger ruinerna av ett kloster. kulturföreningen Hornet, den fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen vi har sändt i mer än 25 år nu på Stockholms Närradio varje lördag luken 17.00 till 18.30 200 watt 88 megahertz, Stockholms Närradio eller lyssna via närradioföreningens hemsida narradio.se ansvarig utgivare är Gunnar Andersson På orden sade Åren kommer senare Hösten tigare Och sommaren blir kortare Och kortare Fibrar inte där inne Människan frös Och hjärtarna frös Och även asarna frös Mjödet stegnade i vanan Särskilt när du flystes. Ragnarök. Befriar och död. Ragnarök. Ultimaturer föd. Det är viktigt, det är viktigt. Det är viktigt, viktigt, viktigt meddelande. Nu kommer ett program från kulturföreningen Jallarornet. Det var med landet. kommer här, radionom, lys, för A a tribute to the popular Swedish offshore radio station Radio Nord from the early 60s, silenced by the government, but now back again thanks to Radio Merkur on AM 1485. <laughs> CQ Radio Nord calling. Radio Nord was a Swedish free radio station broadcasting from the ship MS Bonjour, anchored on international waters off the Swedish coast. Hello, hello, hello Bonjour. Vi får inte svara, inte svara här. Hello, hello, hello Bonjour. Vi är syndat, vi ska göra er besvär the The project was financed by Texan Venture Capital and the driving force behind setting up the station was the American radio entrepreneur Gordon McLendon. In America, he had created the Liberty Broadcasting System, which eventually became the second largest radio network in the USA. It also became famous for setting new standards for sports broadcasting with daily broadcasts of Major League Baseball over 458 affiliated radio stations. In 1947, Gordon and his father acquired a license to start operating radio station KLIF 1190 in Dallas. A station which was to become the prime example of American Top 40 radio. From 1190 KLM, I don't have the whole radio station in my hand. I got this little razor blade right here from the Gillette razor blade people. I'm going to unwrap it. Here we go, friend. This is a Gillette razor blade that I hold before you right in front of this microphone. And I'm going to show you little boys out there how smooth. How smooth this Gillette razor blade can give you a great shave. If you're just starting to shave out of high school or young college, guys, you take this Gillette razor blade. Now watch it, friends. I'm going to run it right down this left side of the cheek. I'll show you how smooth this is. This has got to be 100% modified 1190 Weird Beard Smooth. Here's my Gillette razor stroke. Here we go, friends. Right down the left side. Oh, smooth, smooth. One more time. Smooth friends, wasn't that the fastest shave that you ever that you ever saw on radio? I hope this little conversation uh, is not a little dull, friends. Put uh -huh. the 1190 rocket on as we do it with Dion. In Sweden, in those days, there was a rigid broadcasting monopoly, and it would later, through the coming thirty years, prove to be the most obstinate of all European countries. So how could Gordon get the idea to bring commercial radio to Sweden? There are several versions on how the idea came up, but what's certain is that Radio Nord was created between Gordon and the Swedish businessman Jack S. Kocak, who had arrived in Sweden from his native Finland in the 1940s. During a business trip, Jack visited Gordon in Dallas, and they both had the intention of discussing a mutual film project. Gordon had a film studio and Jack had been in the film business for several years with the company Zvia Film in Stockholm. Their discussions, however, glided from film to the subject of radio. They both shared a keen interest in sports and it's more than likely that they talked about the upcoming World Heavyweight Championship in New York where the Swedish heavyweight champion Ingmar Johansson was to meet Floyd Patterson. The Swedish broadcasting company had at an early stage indicated that they would not broadcast the game and this aroused great discontentment among the radio listeners. One person who saw a chance to jump onto the opportunity was the manager of the Swedish section of Philips Electronics, Herbert Kastengren. He bought airtime over Radio Luxembourg and it was announced that Philips would report live from the boxing match at Yankee Stadium in New York. <laughs> of inspiration to Gordon and Jack's discussions were the events that had taken place in the narrow space of international waters between the southern tip of Sweden and Denmark. It was Radio Mercure, which had become the world's very first commercial radio station from a ship anchored on international waters. The idea came from the 32-year-old Per Jensen. ...with inspiration derived in part from the Voice of America broadcasts from a ship on the Mediterranean Sea. This is the Voice of America transmitter... ...with Western news and culture aimed at listeners in the Eastern Bloc. Per came to realize that they were using frequencies that were not authorized by the International Telecommunications Union... And this seemed to bother no one at all, except presumably those in charge in the Soviet Union. <laughs>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 Den 27 juli 1939 fyllde kung Gustav 81 år, en månad och elva dagar den högsta ålder som någon svensk konung före honom uppnått om man undantager den legendariska Andengande. I fråga om regeringstidens längd har Kongustav ännu långt kvar till det svenska rekordet som innehats av Magnus Eriksson den sista folkungakonungen som regerade i 44 år. I nyare tid har Gustav Vasa, Kalle Nelte och Oscar Nandre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 I årets bokflod, den arme läsaren drunknar. Jag fick en bok, och den var så mäktig och stimm den. Att när man läste den, så var man bortan med vinden. Numera skänkes det stora pengar till vikten. Dessvärre utgår belöningen efter vikten. En bok ska vara flera vidr tjock och inbinden. För annars är den ohjälpligt bortan med vinden. Fru Signe Hasso, hon gillar ej att man tjexat Och just där gick man i hans senaste häxorna En sådan gnista han hade när vi spelade den. På premiären så var den borta med under Fru Jönberg i sin års elev, Jörg Låste Och fort till Sverige, men blev förkyld till det blåste Från Algren kom det en läcker hon, i vinden. Intiga rösten blev genast borta med vinden Till Greta Garbo snart hela hållet på det gilliga. I pressreklamen det verkar som hon var villiga Låta en kar komma innanför gallergrinnen På lägen dit redan var han borta med vinden Herr Josef Stax var på jakt med kongen och grädda Och bergas hjortar på självmor hon runde rädda det blev ett kameraskott för Josef, men hunden blev full i skratt och så var han borta med hymden. Den gode Iden, han byter hantar och åsik, men går bak Chamberlains rygg när det är förblåsigt. Han vänder kappan och vänder samtidigt kymmen, hans statskonsten är att han är borta med hymden. Herr Sven-Hedin vill ge paternan kolonier. Trots att de övar censur i hans kvinnerier Men hur han fiantar och stad Våntar den vända I våklådsfönsterna är han borta med vunden Ett hembiträde med frum i huset har kippat Och det blev tolv rätt Så det var på vittat Hon fick förhöjning på lön Men husmon drog in den Sedan dess är visst även jag Från borta med vunden Ja, då ska jag höra sen här nu då. Så. Ja, här uppe i Dalarna så är det klockan 18.20 och det är lite mörkt. Och vi har haft en direkt här från generationet Sverige vaknar Stockholms närradio varje lördag. 17.00 till 18.30. Kunderna på 90 minuter senast den andra lördagen varje månad. Nästa lördag så kommer första programmet med Gunnar på 60 minuter som alltså sänds den tredje lördagen varje månad 17-18 18-18.30 Studiefrekventa kopplas in och Geo Lindberg och den sista och fjärde lördagen varje månad Gunnar på 60 minuter det andra programmet 17-18 och 18-18.30 Studiefrekventa och Geo Lindberg och den första lördagen varje månad har vi Studiofrekventa julinberg 17-18 och sen har vi Gunnar 18-18.30 Det kan vara färdiga program också som skickas upp med FTP Tack till Anders Hultman Stockholms närrådgiförening Och vi beklagar de tekniska problemen som har varit här uppe vid livesändningarna Liksom vi beklagar de gamla problemen med en trasig programledning för Studiofrekventa. Och eh vi får se om radioföreningen förhandlar fram en helt ny programledning eller om det blir en ny radiolänk eller liknande. Och tekniska fel och problem kan ju alltid uppstå här och jag är inte någon utbildad ljudtekniker. Och jag pratar alltså om någon slags hörlur här. Det är också tekniska tester och se hur det fungerar och om det fungerar och hur det fungerar och så vidare. Och det kan bli för lågt, för högt och man kan ställa in fel och program kan hänga sig och det kan bli fel på internetuppkopplingen. Och det kan bli strömlöst och eh, ja, det kan bli, eh, ja, allting kan ske och tekniska fel. Det var ett tåg som gick sönder här till exempel mellan Set och Hedemora. Och man fick åka iväg med bussar, kom fram tre timmar sen till Stockholm och ett helt nytt lok kom i ett annat tåg från Stockholm och drog ner det trasiga tåget till Stockholm utan passagerare. Så att allting kan gå sönder, alltså olika. Det spränger roll om det, är det gamla eller nya systemet. Polisens nya rakelsystem hade ju krånglat också här i, i Nacka här. Man jagade den rånare men kunde inte få kontakt med varandra här. Hon hade tekniskt dålig räckvidd på en rakel. Man skrev en rapport om det där polisen då och cheferna där har ju sagt så här då att ja, blir det tekniska fel på det här nya rakelsystemet då får poliserna göra som alla andra då, ringa 112. Jag vet inte riktigt om det systemet fungerar. I värsta fall borde man ha en slags komradio man kunde prata sig in som mellan patrullerna. Mobiltelefoner finns ju men det kan ju också tuta upptaget där. Men det är ju ändå skandal det här och Rakel är ett stort jäkla fiasko. Tyckte Gagarin skrev att det kostade, ja det var en otrolig driftkostnad per år. Och det var bara 19 000 kunder. Man skulle få in 167 miljoner per år hade man beräknat. Man fick in 65 miljoner. Och det är en stor andel användare som fortsätter med de gamla analoga systemen. Jag vet att brandkåren uppe i Leksand tyckte att en miljon för att koppla in Rakel var för dyrt. Och det fungeras utmärkt på 78 MHz-systemet. Och eh, vad jag vet så är kraftiga neddragningar också när det gäller räddningstjänsten här uppe i Dalarna. Och eh, pengarna räcker inte till Rakelsystem för alla bilarna heller. Så fortfarande finns det brandbilar här uppe som har det gamla systemet på 70 som ligger på 78 MHz så man kan se de här antennerna och det är alltså oerhört kostsamt med rakelsystemet och det är väldigt dåligt med kunder, nu är det bara några minuter kvar här faktiskt och jag pratar med någon slags konstig ja, en, en hörlur med båge som fungerar som en, som en mikrofon istället lite märkligt faktiskt men, att man kan ha en hörlur som mikrofon det, det får vi prata med på om sen hur det kan fungera för det är lite konstigt måste jag säga faktiskt. Det är bara några minuter kvar här. Vi har alltså box 42021 126 12 i Stockholm. Märk kulturföreningen Jallarhornet. Box 42021 126 12 i Stockholm. Märk kuvertet med kulturföreningen Jallarhornet. Plusgivenumret är 634 252-1. 634-252-1 vi ska stå Gunnar Andersson och vi är tacksamma för ekonomiska bidrag På annons1.tk så kan ni hitta vår försäljningsverksamhet natsol.se är stängt vi hänvisar er till spegeladressen natsol.tk och ni kan söka på internet på mix88MHz Ni kan också få kontakt med mig på kvällstid på telefonnummer 0225 60 143 Och jag är också producent, sändningstekniker Och ansvarig utgivare då Gunnar Andersson Mobiltelefon telefon och sms är 0769 37 37 06. Och på Skype på internet så finns jag på Dalagunnar Och det är svagt intresse det här, det var bara Kent Andersson från Stockholm Som deltog i dagens sändning Då den 12 oktober 2013 Men jag tror att jag har genomfört En sändning i alla fall Som inte var någon sån här teknisk katastrofsändning eh, Faktiskt då fungerar det att prata I någon slags hörlur här Som är inkopplad som mikrofon För själva mikrofonen till ett helt sätt Den fungerade inte Den var helt död Det var en massa konstig brumljud bara så nu har vi testat det här och den sitter precis framför mig med eh, den ena hörluren framför min mun som ett puffskydd så att jag kan prata så här nära. Det kommer att bryta så några minuter här och det kommer också en femte lördag i november. Och när det blir en femte lördag så ska jag Eul Lindberg få köra mellan 17 till 18 och jag kommer 18 till -18. 18.30. och 88 ligger också i månolägen. Vi har ju tillstånd också samlat på 95,3 MHz, men det gör vi inte. Jag tror vi hade en natsändning där, där kan man köra i stereolega. Men Geo kan inte köra stereo från sin studio. Så det är olika typer av teknik här, gammal teknik och ny teknik. Och det kan ju bli fel på allt det tekniska. Men... Äh jag fyllde 53 år också i veckan här faktiskt Och ja, jag har ju min familj i Australien då och Mamma och Annelisa McNamara, min syster där ska gifta sig Och Michael McNamara Fast han föddes ju som Johan Sätterström konstigt nog Och var som liten i Göteborg också Och mamma stack från Sverige 1964 Och så har vi väl Simon och vad har vi mer nu då? Simon McNamara och så har vi ytterligare en pojke där nere va? det är ju fem stycken och så min mamma också så. pappan var i Sverige här men han är ju borta och så hade en halvbror också som både söp och knarkade och det var allt möjligt elände så både han och flickvännen ligger begravda på en kyrkogård i Bollnäs så håll er undan från alkohol och droger och, och allt helvetet för det kommer bara sluta med döden det kan jag garantera och även vanlig tobak och snus kan ni hålla undan och nu kopplar vi om här och kör någon slags musik. För nu är det alldeles strax uh, slut här. Det är fördräjning också. Va? Så att det kommer sluta tidigare än min klocka på något sätt vis. Här. Så får vi tillbaka till tiden också. Sista lördagen i oktober. Auschwidenhören. Mm.